Tak prosím o dotazy na přednášejícího. Tak já vás začnu právě. Když jsem tady měl minulý čtvrtek před sedmi lety, tak jsem ho nazval mě v v Dubají Taj Mahal, ale větší. Čím jsem chtěl naznačit, jak jsem si chtěl jako vyjádřit té konvergenci a paralelismu a tak dále, ale jako přesně opačně. To znamená, že vlastně nic takového prostě jako. Není a že nejde dvakrát vstoupit do téže řeky, že prostě dykobrás není, uh, není prostě kaktus a že, uh, a že prostě to jsou nějaké povrchní analogie, které prostě chceme vidět a nepopírám, že není nic jako konvergence, ale většinou ta přesná konvergence je opravdu jenom v těch úplně jako jednoduchých věcech, které řeší naprosto jako jednoznačně odpověď na nějaký jednoduchý, jednoznačný prostě uh, stimul z prostředí, jako prostě selekční tlak. A že prostě... Uh, mm, no, tak jestli, takhle jsem si to jako myslel a myslel jsem si teda, že samozřejmě uh, jako když si někdo ukradne kolo, tak to není konvergence, že jo, to je homologie. Aspoň jako na, na, té, na tom a genu, je ale tak... je vlastně fenotypová homologie, takže ty dva příklady konvergence, vlastně pro mě žádná konvergence nejsou a ani koližky nejsou konvergence, že to je prostě homologie, tak se způsobem Jo, to je to, kde vlastně pak se hodní možná používá ten paralelismus, jo? vlastně jakoby, že ta vlastní konvergence v tom užším slova smyslu znamená opravdu, že vlastně dojde k té, Tomu, tomu znovu vynalezení toho kola, tomu stejný, tomu genu. A je pravda, že třeba i v tom našem příkladě, že jo, i toho proteinu, ano, ten, i, i ten, i vlastně jsou ty dvě nezávislá mutace a ten por vypadá jinak, že jo. Když se na natočeli, vlastně podívá, uh, to jsme měli tady. Jo, vlastně, je, je to vlastně pravda, že jakoby ano, zřejmě jakoby to je, No, to my to no. jste se jako říkal, ale, ale, ale je vidět, že i tady vlastně se děje něco jiného, tady je to zatímco tady vlastně to jde přímo do, přímo do toho póru, takže už i tady si můžeme myslet, že ta funkce třeba může vypadat trošku jinak. Jo? Jo, takže to jsou vlastně, ale vlastně z našeho pohledu pro nás asi nejzásadnější vlastně je, že tam docházelo k opakovaném působení vlastně tlaku toho prostředí. My vycházíme vlastně z toho prostředí, Samozřejmě primárně potom jako je to, nejdříve se to ilustruje ukazuje na těch malých pítičkách, ale vlastně to, co nás zajímá, je celý ten syndrom toho prostředí, protože ta velikost květu je jenom jeden z důležitých faktorů. ale nevím, vlastně, vlastně mě přijde, že možná naše jako nevidění konvergence je i daný tím, že vlastně celkem dneska už je snadý se sekonovat genomy, ale je hrozně těžké dělat dobře fenotypy. A hlavní fenotypy něčeho jiného než že si změřím velikost květu, ale že vlastně, jo, třeba fenotypuju nějaký prostě proces, jako přijímání jontů, nebo nějaký fyziologický složitý proces tolerance k mrazu a podobně. A takže, když to řeknu zpátky, vlastně nám je, nás to jakoby zajímá, jaký je ten mechanismus pod ale primárně nás zajímá přistupem k tomu, jako vlastně ekologicky. A možná tím, že vlastně si člověk myslí, že jako my je tak asi odjedněný tím, že my, studenty, opak blíste příbuzní populace. Nás my primárně vlastně nás zajímá jako populace v rámci druhu, kde vlastně tuhleto opakovatelnost vidíme snadno díky tomu, ale že vlastně z velké části je to sdílenou je to, to variabilitou, tu dostupností toho, toho kola pro všechny. Hmm. Tak jo. Ale, ale ještě mi opadla, já vlastně tohle jsem, já očekával, teď očekal, ale vlastně to, to, to, jsem o tom četl, a vlastně mě hrozně zajímavý. Obecně souhlasím s tím, že my vlastně jakoby, i tím, že jsem tady zmiňoval nějaké příklady, tak my si vlastně vybíráme, jako, vybíjáme ty do na jak ty krásné konvergentní příklady, ale vlastně otázka je, kolik je těch jakoby, evolučních jednotlivostí, jako typu prostě slunávém povilniče, který rozvědně asi nevznikly opakovaně, nevím, jestli jsou z nám v posilním záznamům, ale vlastně my vlastně nějakým způsobem pozitivně vlastně v tém odhradu, třeba v napříč, napříč v se vlastně zabýváme těma jako zajímavými příkladama a nevědomíme se těm jako jednotlivostem. A pak je druhá otázka, co, co je co si způsobně docela vlastně bylo jestli je příklad toho, že definice konvergence, jestli je to, že někdo prostě nějakým způsobem vyžírá dutiny ve stranu, jako sukol, jako nebo, nebo ten tapu, tak jestli, už plávec, no jestli, jestli, jestli vlastně, je to konvergence, anebo je to například nějaký constrénitu, kdy přukol nebo v savci mají zobák, tak to nás na to muselo nějakým svým způsobem. Takže taky asi záleží na té definici vlastně, nebo na té celkem vágní definici v tom, v tom kontinuu kontinu mezi jedinečností a konvergencí. Tak já možná no. já to nemůžu formulovat jako dotaz, takže tohle bych to řekl, jako, <laughs> jako, jestli s tím tak jako, nesouhlasil. Vlastně Mně totiž připadá, že jako taková konvergence právě není zajímavá z toho ekologického hlediska. Prostě to, že. E Ježek a kaktus mají podobnou obranu, tak když prostě někdo nechce být sežraný, tak nějaký jako, jako prostě udělá nějaké odlivy. To, to mě připadá, že vlastně není nějak zvlášť protože právě proto, že tam takový ten jako percepční filtr, spoustu no, organismů nechce být sežraný a dělá něco jiného, ale občas prostě těch organizmu je strašně host, takže občas některý dělá i odliny, ale to, co je na tom zajímavé a to je vlastně i to, co vy studujete, je právě jako až jak hluboko ta konvergence je jako u Jo, jo. No jo. Když by se pak ukázalo, že i ten ježek a pak tu z tým hodlným, ale po prostředí z tým jednoho genu, to by bylo fakt docela hrba, jo? A, a to by bylo pořád, je, to co? To To že jako vnitřní konvergence pak není zajímavá, ta tak ta občas nastane, ale, ale pak je super zajímavý, když najednou se ukáže, že, že, že, že ty, ta vnitřní kustata je úplně u hodlišených organizmů jako stejná, je to, vlastně, jo, je, že i to, je, to je podle mě ten příklad, co vlastně my jsme, nebo hlavně Majda vlastně chce řešit dál, a to jsou příklady prostě uh, tady vlastně, že když my se rovnáváme už něco, kde opravdu nečekáme, že by měla být nějaká třeba genetická konvergence a ona tam pořád je. To vím, že ten Agutil opus je třeba opravdu něco, co je vlastně napříč napří, a opakovaně se to, se to využívá. Jo, jo. To, no, akorát, že to, to, to zrovna je to takový, že Holt, prostě barvení savců je opravdu u všech ten savců máme v jedno, jedno barvivo. No tak, abo jako, občas prostě se udělal černý, o tom jako přijde, že jako nemí zase taková... Zvlášť jako, to, to snadý, nějaká loss of function mutation, takže jako stá, ta funkce, že se jenom něco pokazí. Vlastně to jsou, hmm. v případě kdy, tak jsou to Albíni, kdy vlastně hmm. tam stačí pokazit jakýkoliv gen, anebo se pokazí ten samý gen, ale vlastně ta pak, jako k na tomu dojde vlastně s nás, než aby tam vznikla nějaká funkce. No a navíc my máme jako konzervativní fyziologické dráhy, že jo, tak jako když něco děláme se zbarvením, tak je to jako ne. pět genů, se kterými můžeme nějak manipulovat, aby jsme neumřeli, tak prostě <laughs> jako to bude nějaký z nich jo, nakonec tou barvou a jenže mě by zajímalo, jestli teda třeba ty alternativní řešení, potom jako posunou to, jo, protože jak se ukazoval prostě, že to je nakonec vlastně jako jiná mutace, je to prostě jiná aminokyselina, která určitě dělá něco podobného, pokud je tak funkčně, něco jiného, pokud je tak funkčně důležitá a jestli to teda jako posune na jinou dráhu, prostě to, to, Jo, jiný, jiný. Ale záření, záření, se prostě samozřejmě naše prostředí je stejnému fenotipu, typu ty prostředí, ve kterých se ne. adaptovali, jsou podobní, nebo jsou velmi podobný. Ne. V tom případě to hadce, vlastně ten, já mám radši ten hadec než, ten, než to alpinské prostředí, i tím, že je vlastně snažší, takový jako uchopitelnější, že je to vlastně půda. Není to, není to soubor prostě ty ozáření mrazu v vegetační době a tak, ten hadec je vlastně půdní, půdní chemismus, hlavně. Ne. A když ještě napadlo, kdy jak je to tvoje škála, to tam jako divergenci jako 25 milionů let, jo? Kdyby jsme šli jako dál, kdyby to bylo jako 300 milionů no. let, tak samozřejmě, že jako tady scope protože sharing už je jako vlastně nula, mm. jo? Takže ono to tak nějak musí být a s tím jsem se chtěl zeptat, jak jsou teda staré ty afriňské anabidobsisy a jako to že, to, že dělali různé klastry na nějakých neutrálních vlákněch, tak asi člověk řekl, že izolované populace dělají prostě různé klastry, pokud tam není to, tok, což teda jste ukázali, že není. Ale potom jste naopak ukázali, že vlastně je to to v nějakých příkladech, jo? Čili, jak, čili vlastně ta, jste ukázali, že byla introgrese funkčně důležitých byla, ale, ale pravděpodobně, jako, jak já si to představuji, a ta, ta interakce pravděpodobně byla v době, kdy vlastně ty, ty rostliny byly, byly dole. Mm -hmm. Ještě, jo, jako vlastně ty, ty linie, ty jednotlivé vlastně populace v tom Arabidu. To, tohle, tohle je, jo, tohle stejně důležitá otázka. Tady máme vlastně ty... Možná můžu se podívat tady, tady je ta mapička někde. Jo, tady máme... A tady... no. no. Ta, tady vlastně... Vlastně ty oddělení z těch, třeba tady vlastně v rámci těch Karpat, ta, se to všechno zalažené na, na podstat nějakých simulacích, simulacích a, a <coughs> nějaké jako vědětné kulteční věklosti. Takže bych to měl z rezervu, ale obecně uh, jsou to tedyme 10 generací. Když předpokládám, že to má dvůletu v nějaký dobu, což je taková jako půměra, takže vlastně se dostáváme na, v těchto mutacích někam vlastně na rannu postglacial a v této divergenci, která vlastně můjící, tak o, je to vlastně před glaciální maximem. Takže je možný, že vlastně docházelo vlastně k nějakému genomímu toku starší předtím, jo. Nicméně jako nejmůže vyločit v tom, že jako k malému mělepáním míře třeba toku tady vlastně docházelo i, nevím, prostě vyklujícím ptákama, větremi něčím takovým. Takže vlastně díky tomu je, tam vznikne vlastně nějaké sdílení, které jako není tak významné uh, z hlediska celodynamického uh, průměru, uh, který jsme vlastně zachytili těmi malými ale vlastně ten pohus konkrétní státu vidět vlastně může. To je asi tak, jak se představuje. Mm. Ale když tam máme v chvíli je stáří, jsou to, dejme tomu, jako desítky tisíc let. Mm. A odhadem hrubý, plus, minus. jak to bylo s tím sememanem, prostě, kdy přišlo to tak zdává, plus, minus, dvě stěla, tak to je jako, samozřejmě, tam, to je podfideční téma nezapad. Ale ne, ne, nemělo by to být čistě holocení záležitost, to, to, to je jako asi jistý podfideční úterorů. Nemělo by teda ta smysl teďka nasamplovat i v nižší populaci, který by spojovaly ty uh, rucharský mezi sebou, který by se to ukázalo, jako ty dvěky tam jeden a jiný noho, No, ty máme, my máme a vlastně, vlastně tady my jsme to primárně sdíleli takhle, ale vlastně máme pár nějakých dalších a ty alely třeba tam jsou tak mm. zastoupení. Jo, ty, ty, ty, ty sdílení alely vlastně tam jsou zastoupení a myslím si, že většina vlastně toho, co jsme viděli z to, tomu, čemu říkáme šnechtvary, je ten je ten to nebo tak, myslím ty, ty fidelé obravství populace jsou hrozně variabilní, takže ne, nemají, neměli úplné ty. To je vlastně úležitá věc, který jsem nezmínil. Ten, ten přechod nahoru, co jsme testovali, vlastně není soudot s nějakým dívatým bottleneckem. Čili je vlastně veliký, jako, mnoho, veliký v podstatě koš -a který je vlastně který jako se vyskytuje tady v šedeřtí nížině. Z opakovaně se vlastně vyvírají ty vlastní varianty. Jo? A jenom jakoby metalická věcí s tím DMC, s tím modelováním, tam vlastně se teoreticky dá teoretické vlastně genový tok. A a ta sdílená, ten ten líkareíší ten ten říkal polymorfismus, ale to odlišení už není tak snadný by a jasný, takže tam je možné, že vlastně většina je sdílená. Takže když bych řeknu, vlastně my jsme jako tyhle populace nepoužívali k modelování, ale když se v nich podíváme, vyneseme si vlastně frekvence třeba těch těch genů, těch alel, co jsme viděli, tak tam ty varianty taky třeba vidíme. Velmi zázně, ale vidíme tam ty ty worsty. Jo, že to není vlastně skoro žádná ta variabilita není taková, že Tady by byla ta alola 100% a tady by byla to 12%. Vždycky tady je prostě pětiprocentně, tady je, tady, je, tady, je tady je 90% třeba, ale je to roz, rozvěř záležitost z frekvencí, nevím, je to záležitost vlastně toho jako úplné segregace. Ještě, ještě. No. ještě napadlo o těch, těch jako pokusů, kdy jsou k radiáči ve stejném prostředí, tak jestli by nemělo smysl se na ní dívat jako skrze víc generací, teďka dalšku simuluju takhle já, to tak, jo, jestli to první se, thomu, denerace, se jo, takhle, No, minimálně tak Jednu věc, co jsme dělali, že jsme se snažili odfiltrovat maternum efekt, matky když jsme vlastně krystovali tyhle ty kytky, co byly v tom terénu. Těch pokusek, tak už vlastně byly druhá generace basedovaná na nějakých standardních podmínkách. Že si neměli aspoň něco ne to jako dědictví uh, těch jejich rodičů, že byly aspoň seme velmi na stejnou budoubení. Uh, ta otázka je potom samozřejmě to nejíme. a V podstatě ono se to nedá. No, tohle to je basedovaný ale přesadili jsme semenáčky, Protože vlastně semena, semena ta, ta mortalita je tak obrovská vlastně, i, i jako výzadní ideálních podmínek. Takže to jsou semenáčky a vlastně sledujeme přežívání A v podstatě by to zajímavé, ale v podstatě technicky to nejde udělat, protože my bysme ty lidky museli nějak opilit hmm. a to nejde. Jo, jo, to je právě tohle je vlastně Italiány, která je samozprašná, tam je to docela dobrý, ale my jsme vlastně museli tě, vlastně s těch vářskou stolíčku v těch horách a opilovat je několik měsíců. Hmm. <laughs> to by <měl>, ale... <laughs> že nějaký to to, co on zavěsí, nějakých těch obecných Jak se bude právě lišit ten nějakých těch nějakých evolučních novinek? Jestli je mm -hmm. třeba jako ten vznik, jde je dlouhé, nebezpečnější, kde je a nebo je dlouhé, nebo je dlouhé, a je dlouhé, nebo je dlouhé, nebo je dlouhé, nebo je dlouhé, nebo Tohle je skvělý nápad. je vlastně teď nebo nejsem dlouhé, nebo ale jakoby, napadá mi rozhodně jedna věc, který, který víme, o to není publikovaný bohužel ještě, ale vlastně naši kolegové uh, se zabývají alpínskou adaptací u taliány, u Arabidopsis taliána, která je původní v vysokých horách a východní Africe, Peňá a uh, Jo Tanzánii a tam. A tam taky najednou se přijde nahoru a tam je taliána, která dělá takovýhle jako malý bochánky a vůbec to nemá stonek. Vykonce je i talián, Arabidopsis taliána, který je roztomili. A, uh, tam zjistili, a ta je, ta je silně samozprašná, a tam zjistili, že opravdu tam je velmi velká procento těch konvergentních mutací, které jsou ale všechny vlastně nějakých gene, které zodpovídají za, za třeba vlastně výšku té a tak, a jsou to všechno loss of function mutace, což strašně sedí vlastně na vlastně populačně genetický očekávání, protože jak je to samozprašný druh, tak vlastně ty loss of function mutace jsou většinou recesivní. A u samosprávní kytky je vysoká homozygozita, takže ta selekce vlastně může strašně brzo vidět recesivní mutaci. Když to u nás vlastně, jak máme toho od toho odkraska, cizosprašní druh, který vlastně je má navíc velkou variabilitu, a ještě navíc řada rost z těchto populací, to jsem nezmínil, ale jsou polyploidy. Takže tam vlastně možnost, že by byla vidět recesivní mutace selekcí je téměř nulová. Jo, tam je opravdu strašně malá pravděpodobnost. Takže tohle to určitě hraje roli. Tohle je takový spíš jako anekdotický příklad, co mě napadá, ale nejsem si vědomý, že vlastně tohle to srovnání by tam bylo. Ale jako breeding systém, vlastně ukytek určitě v tomto by hrál velkou roli. Mě napadá související věc, že třeba u těch kořišek, že je to jasně uh, ztráta toho plnění, prostě za tom, že může recesivní mutace, která byla ancestrálně pří, uh, přítomná v té velké úzké populaci, tak jestli u těch věcí, kdy vidíme ten ancestrální polymorfismus, tak by to mělo být skoro vždycky recesivní mutace, Takže jinak by byla prostě jako na tom špatně. A zdi, jestli je teda už v těch příkladů, kolik, že by se adaptivní. Pokud, pokud, vlastně, pokud, vlastně, pokud je tam pokud je, to, adigiv, jo, pokud je tam je což je možná, jsem taky myslel na Jardu, tak jsem se zeptat teda, jestli jsou additivní efekty prostě v těch adaptacích, nebo jak se ty stází a podobně, z jeho oblíbená to No, jo, jo, nevím, to nevím, protože teda teď jako přemýšlím, v tomhle s tom já a té zoologické protože nemám tolik načteno z to. A vlastně zkytek, že by ovajdu ty studie šli takhle jakoby do detailu, Uh, mě, mě nenapadá. Vím, vím, že jsou třeba studie, kde vlastně jsou experimentálně ukázané, že ta konvergence probíhá snázd třeba na úrovni uh, promotorů, než, který vlastně jsou vlastně jako, modulovatelně, jsou méně než, než vlastně na, na úrovni třeba těch kodujících sekvencí, ale jako mezi mesitinový. Tohle to je vlastně věc, kterou uh, vlastně jakoby, pozice v té v síti a vůbec jakoby, uh, vlastně, vlastně vazbu, uh, vlastně v té vazby toho jednotlivého genu v rámci třeba nějaké tránské sítě je něco, co chce dělat Majda taky. Vlastně na, ona vlastně s takovýhle publikací SR-by víc, i z dalších druhů. A teď nás právě zajímá jakoby, ty denovogeny, které těm objevíme, jestli jsou nějakým způsobem speciální v rámci toho genu, což je jedna z věcí, na co se chce Majda podívat. Ale, ale nevím, možná ještě ze, ze, ze zvířat něco takového, ale teď mě nenapadá. No, to propaguje, že jednou je důležité ty statické hmm. interakce pro adaptivní evoluci, nebo brzdí adaptivní evoluci, on se to, to zná líp než já, teorii. <těvrý> <těvrý> uh, tak prostě nevím, protože skoro vždycky se díváme prostě na aditivní efekty hmm. a ty jako na hmm. Jo, jo. Tak, další dotaz, prosím. Pokud není, tak ještě jednou děkuji za pravý evoluční čtvrtek. <tějí>